Дівчинку, до речі, і досі не знайшли, правда? Він витримав паузу. Я розумію. За простій треба платити. Цього, я думаю, вистачить. Він витяг з кишені штанів продовгуватий пакет, міцно перетягнутий блакитною стрічкою. Ром'янцев обережно взяв пакет. Він ніколи не належав до кришталево чистих людей. Не боявся і зараз. Але все ж таки повернув пакет гостеві. Це зайве. «Є інші шляхи співпраці». «У мене дуже мало часу». Гість не поспішав ховати гроші назад до кишені. «Часу на роздуми дати не можу, кажіть зараз». «Статистика злочинів росте, а великими процентами розкриттів ніхто не може похвалитися». «Висить на нашому управлінні кілька справ, але, попереджаю, це не кишенькові крадіжки. Якби хтось міг підказати, як їх швидше закінчити, з вашим представником зустрінеться наша людина, нетерпляче сказав незнайомець. Крім того, цю озбройну банду ми вам теж подаруємо. Зможете сміливо рапортувати про добру роботу. Нам потрібно лише повернути те, що вони в нас забрали. Гаразд. Рум'янцев волів би краще взяти гроші, але це завжди небезпечно. Але більше ніж три доби не обіцяю. Це справді не в моїх силах. Ми упораємося. Рум'янцев навіть не дав засумніватися. Знімайте з голови мірку для лаврового вінця. Не гаймо справді часу, отже, ми не сиділи, склавши руки? Деякі сліди є. Рука, яку потиснув Караваєв, нагадувала металеву болванку, була твердою і холодною. Очі цієї людини теж були холодні, безбарні, обличчя без жодного виразу, не мов би скуте льодом, і тембр його голосу теж був холодний. Прізвище цієї холодної людини було Харченко. Колись він працював у розшуку оперативником. Відстань від лейтенанта до майора подолав заразюче короткий термін. Тепер він командував бойовиками Баскина. Ви впораєтесь за три доби, майоре. Караваєв уже знав, що Харченко вимагав, аби до нього зверталися за званням. Так. Вам стане ваших людей? Чи викликати з Києва своїх? Вони будуть підпорядковані вам. Буде потреба, я скажу. Ось тільки навряд чи це допоможе. І ваші, і мої бійці однаково безтолкові. Вміють лише битися, бігати й стріляти. Думаю, все одно доведеться мені думати. Караваєв промовчав. Він дещо чув про майора Харченка, знав, за що його виперли з розшуку. Ця людина мала право дивитися на всіх з верхня. Скільки їх? П'ятеро. Олег чесно виконав обіцянку і розповів про кожного. Караваєв, двоє його охоронців та Баскін, який нічого не розумів, але прагнув брати участь в усьому, Кинулися на квартиру, де «п'ятірка» повинна була переховуватися, але нікого там не застали. Необхідність візиту до начальника міліції та залучення майора Харченка була очевидною. Про них щось відомо? Одного звати Басмач – ось його фото. На нього оголошено всесоюзний розшук. Ще один – Геннадій Шевель, живе з краніжок і перепродажу автомобілів – «Зараз теж у бігах. Розшукується за свої подвиги. Третій Ігор, Петруня. Дрібний фарцівник». Майор Харченко слухав уважно. Відомості, отримані від Олега, Караваєв скомпонував з тим, що повідомив рум'янцев. Вони вже знали більше, ніж міліція. «Проблем не буде», – зробив висновок Харченко. «Далеко ж маркачі не втечуть. Почнуть ділити мільйон і зрозуміють, що це не так просто». Мільйон зв'язує їх. А з вантажем не дуже то побігаєш, особливо якщо ти не вантажник. П'ятеро І мільйон. Шевель прокинувся першим. Гуділи довго, пили скільки влізе. Нервова напруга за день дала про себе знати. Шевель пив найменше. Після того, як з ним повелися, він міг взагалі лишити все від гріха подалі, але мільйон притягував до себе магнітом. В кімнаті стояв жахливий перегар. Двері на балкон і вікно були широко прочинені, але цим задушливим літом люди забули, що таке свіже повітря. На підлозі покотом спали Басмач і Стас. Гога у пошуках свіжого повітря вибрався на балкон, де й заснув. Глянувши на них, Шевель скривився і поплентався до вбиральні.